Hallå på dig, Pavu. Har du tagit dig undan? Har du hållit dig gömd? Har du hållit dig dold och lyckats komma över några hemligheter den här veckan? Jag existerar alltid i skuggorna, men det har varit ont om hemligheter denna veckan. Det... Ja, jag vet inte. Jag måste ha misslyckats i mitt uppdrag. Jag har inte grävt fram så mycket spännande grejer, men jag har grävt fram en spännande film om ett annat. Ibland behövs det inte mer hemligheter än så för min del. Jag tycker att det har varit en hektisk vecka nog att man har äh, inte behövt ha massa ryska spioner eller blodtörstiga lönnmördare eller något annat åkor efter sig utan det har varit alldeles nog med den här filmen och det är en genre jag tittar på ganska sällan om jag ska vara helt ärlig. Inte för att det är någonting fel på den här genren men... Den blir lätt sönderschatad om vi säger så. Och det beror i stort sett på en enda franchise. <laughs> ja, just den typen av spionfilm, den kan man se sig mätt på. Men just spionsgenren som helhet tycker jag ändå är, är intressant. De mer lågmälda spionfilmerna med mycket intriger och, och annat spännande som händer där det, kan absolut locka mitt intresse. Så där har jag nog spenderat en hel del tid i, i i det fördolda tillsammans med hemliga agenter och annat. Så det kan jag verkligen se fram emot. Men just de här mera uppblåsta actionspektaklerna, där ja, där är jag inte så vänligt inställd faktiskt. Nej, men det handlar väl väldigt mycket om att de blir... Alldeles för mycket, alldeles för fort. Där är väldigt lite uppbyggnad, där är väldigt lite innehåll utan man fokuserar nästan uteslutande på ja, spektaklet helt enkelt. Det sprängs, det åker bilar, där är bomber, där är granater, där är raketgivär och allt möjligt annat och Visst, det har sin plats, men det måste blandas upp ordentligt med en intressant åtminstone intrig. Jag sa inte en originell intrig, det räcker om att den är intressant. Och mm. den har ju potential för att vara väldigt intressant. Den kan ju erbjuda så väldigt mycket. Men oftast så är det ungefär samma sak om och om och om och om och om, och om igen. Och mm. Ja, förlåt om jag inte tycker att det är så intressant att titta på. Men när man har sett samma film 14 gånger så är det väldigt svårt att motivera en femtonde sittning. Ja, det är det, eller hur? och ja, Just med fallet James Bond så har det blivit väldigt mycket upprepning, tror jag. Det är, det är många härans år sedan jag så en av de eh, nyare versionerna av, eh, av den här filmen. För eh, ja, jag har eh, gått igenom en väldig massa av, av de gamla filmerna och... Ja, så mycket nytt har inte hänt under solen här sen dess tror jag. Och jag, jag känner mig ganska mätt och belåten på, på James Bond med, med det jag har sett. Så jag, jag, jag, måste, jag, jag känner inte något större behov av att av, av återbesöka eh, hans spionvärld faktiskt. Sen har ju å andra sidan Daniel Craig så de lite modernare varianterna på Bond-filmer varit... Ja, mer realistiska om man ska säga så. De har varit gråare, de har varit hårdare, de har varit mer åt thrillerhållet än actionhållet. Och visst, för all del, där finns en skärm i det också naturligtvis. Men för mig så blir de snäppet ointressantare ju hårdare och gråare de blir. Så det känns lite som att James Bond har en identitetskris just nu. Filmserien vet inte riktigt vilket håll den ska vandra åt. Och visst, tills de vet vilket håll de ska gå i den filmserien så är jag kanske villig att återvända. Men just nu, nej, jag är inte så jättesugen faktiskt. Då måste jag säga att dagens film var ett mycket intressantare val just därför att det är Någonting helt nytt, den bygger visserligen på en serietidning men går ganska långt från källmaterialet egentligen. Och den har hela tiden den här lilla glimten i ögat och den här lilla känslan av att vi vet, det här är sanslöst galet men vi gör det för att vara underhållande. Och ja, underhållande måste jag ju säga att det var. Ja, det är verkligen ett steg ifrån James Bond det här. Även om den biter ganska hårt tag i just den franchisen och, och leker lite med. För det här är ju ja, är nästan snudd på parodi i, i en del avseenden. Och ja, de tar sig lite friheter med att och skoja om, om materialet. Och ja, det är väl inte utan att... Det blir en hel del referenser i, i den här filmen också. och Ja, referenshumor, det, det kan vara lite, lite roligt när en genre har blivit något uttjatad. För att, att visa vad det är för klischéer som egentligen har uppstått i genren. Och ja hur insnöad den egentligen har blivit. Ja, verkligen. Och det är ju inte bara fråga om referenshumor här utan det är ju... En hel del metahumor också, där den nästan verkar medveten om att den är en spionfilm. Rollfigurerna är vagt medvetna om att det här är så galet att... Vänta, det här det här är ju ungefär som en sådan film. Och när jag såg de skämten börja dyka upp så undrade jag... Kommer det här att hålla egentligen? Kommer det här att bli för mycket? Kommer de att gå över gränsen? Och jag måste säga att där lyckas de hålla en väldigt bra balans på humor och klämkäcka referenser. Det är andra saker som kan bli lite för mycket eller gå lite för långt. Men det är en helt annan diskussion och jag är ganska säker på att vi kommer att komma dit vad det lider. Men vi borde kanske börja från början och ta en lite närmare titt på... Um, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Vi har ju sett på Kingsman The Secret Service från 2014 i regi av Matthew Vaughn och med manus av Jane Goldman och Matthew Vaughn. Och filmen bygger på en serie utav Mark Miller och Dave Gibbons som heter, ja, The Secret Service. Den kom ut 2012 och den skiljer sig... ...ganska markant från filmen, om vi säger så. De har bara tagit vaga referenser och vaga uppbyggnader och byggt vidare på, och... ...nu har jag inte läst The Secret Service, så jag vet inte hur många av detaljerna det egentligen rör sig om att de har lyft, men... ...av det jag kunnat läsa mig till så är det två väldigt olika berättelser, och det uppskattar jag. De har fortfarande gjort en liten homage till varifrån det här materialet kommer. Men eh, på ett sätt så är det roligt när de försöker leka lite med en idé, försöker hitta på någonting nytt och försöker göra någonting helt eget. Och när det är ett källmaterial som kanske inte är lika välkänt som mycket annat så... Ja, jag ser inget problem med att en regissör eller manusförfattare vill göra något nytt och spännande. Om man har lite fingertoppskänsla och lite medvetenhet om vad man håller på med... Så kan någonting som redan är helt okej okay eller bra bli ännu bättre. Och jag måste väl redan nu påstå att jag är ganska positivt inställd till den här. Den är långt ifrån perfekt och vi har mycket att prata om. Men som upplevelse så var den ganska välkommen. Mm, ja det var en upplevelse i alla fall så, så långt jag ville hålla med här men ja det, det finns lite problem i, i Kingsman det finns det och ja, jag vet faktiskt nog inte riktigt var jag landar eh, i, i mina tankar och, och min inställning till den här filmen riktigt nu så eh, jag får försöka reda ut min ståndpunkt medan vi sitter här och eh, snackar om filmen tror jag. Ja, oddsen finns ju att du faktiskt kommer att få mig att ändra på min åsikt innan vi är färdiga här, så det blir en spännande resa helt enkelt. Ett litet eldeprov att ta oss igenom, eller en liten spionträning kanske, host host harkel harkel. Men vad jag kan uppskatta här är att de har varit väldigt lekfulla redan på manusnivån, för... Jag tycker att det är ett väldigt käckt manus, jag kan tycka att det finns väldigt mycket här som visar på enorm fingertoppskänsla. Sen är ju frågan om det har översatts väl från manus till film för mm. den bygger väldigt mycket på actionsekvenser och stridssekvenser och saker som man bara vagt kan beskriva i text. Och det får mig att undra hur mycket av den färdiga filmen faktiskt överensstämmer med det faktiska manuset. För eh, det är någonting här som ger mig en liten vibb av att de har eh, freestylat en del under inspelningen. Att de har eh, modifierat och eh, fixat scener för att de ska se optimalt häftiga ut istället för att de kanske ska vara helt konsekventa med innehållet och så vidare och så vidare. Men... Eh, Överlag så är jag ändå väldigt nöjd med manuset här. Det är väl skrivet, det har hyfsat bra dialoger. Ibland kan det bli lite smärtsamt, men det beror lite på vilken rollfigur det egentligen är som pratar. Och alla är inte jättesofistikerade i den här filmen, låt oss bara säga så. Nej, ja, det, det är ju verkligen sant, men ja, det... Det är så de är och ja det, det vet jag inte om jag har något så väldigt mycket emot. och ja, Ser man bara på, på själva manuset så tar den en från A till Ö på ett smärtfritt sätt i alla fall. Men ja det är ju tydligt att själva manuset är strukturerat rent berättarmässigt från att ta en från en actionsekvens till en annan. Det som händer däremellan det är bara... Ja, uppbyggnaden, vägen som ska ta en fram till nästa mm. stora actionfest med, med massa ögongodis och annat här. Och ja, ändå så har de lyckats få in tillräckligt mycket i storyn där emellan alla explosioner och allt annat här att man ändå kan, kan få en viss koppling till personerna och ja, man kan binda sig an till filmen lite grann vilket Kingsman sk faktiskt ska ha en eloge för tycker jag att de uh, vill ge sig an och, och utveckla karaktärerna och vill presentera dem och vill eh, ta dem någonstans och det tycker jag är, är föredömligt faktiskt men eh, ja det, det ligger stort fokus på eh, just de bombastiska scenerna vilket har varit en lite skakig upplevelse för det, jag har fått känslan av att det inte har funnits allt för mycket pengar för att göra det som eh, Matt Wan ville göra med, med den här filmen han hade nog lite större visioner men han var tvungen att, att banta ner det lite grann eh, när det gäller de här stora eh, grejerna som, som händer men jag kan nog också få känslan av att eh, man har fått modifiera filmen lite grann under tiden man har spelat in för att eh, anpassa sig efter eh, rådande omständigheter tror jag och där har filmen blivit något naggad i kanten av kanske. Men ändå så har man lyckats bibehålla berättelsen. Och ändå fått den att kännas hel ändå. Och ja, det tycker jag har varit en, en angenärm upplevelse. Ja, att det finns spår av att han hade velat göra någonting större. Det, det tycker jag är ganska tydligt. Samtidigt är de storslagna scenerna fortfarande väldigt stor slagna i mitt tycke, så det har jag inget större problem med. Vad jag däremot reagerade ganska kraftfullt på när jag satt och tittade på den här och satt och försökte få det att hänga ihop mentalt... Det var tidsperspektivet helt enkelt för vi kastas in i en historia som verkar utspelas under en ganska lång tid egentligen. Och visst, jag förstår att vissa saker tar väldigt lång tid att förbereda som eh, Storskåkens plan Hust Hust Harkel Harkel. Men trots det så tycker jag att man... Man försöker få med alldeles för mycket i en och samma film och även om jag uppskattar att man får en viss insyn i de händelserna parallellt med att det där händer, parallellt med att det där tredje händer och så vidare det är intressant och det ger innehåll till filmen men samtidigt så kan jag inte låta bli att undra händer det inget alls förutom detta här under hela den här långa tiden? Det... Det har jag väldigt svårt att tro på egentligen. Men nu är det ju de här figurerna vi ska fokusera på. Nu är det ju mm. de här händelserna vi ska se till. Det finns andra kingsmän som håller på och håller koll på resten av världen. Antar jag åtminstone. Men ändå. Jag, jag tycker att de försöker få in kanske lite för mycket i en enda film. Och det gör att vissa sektioner känns... Lite jäktade. Det känns att vissa kopplingar mellan rollfigurer kunde ha getts mer tid att utvecklas. Det känns lite som att ja nu bussar vi ihop de här rollfigurerna och nu är de jättebundis eller nu är de ovänner eller nu har de ingen personkemi alls och så vidare och så vidare. Fingertoppskänslan saknas i en hel del sekvenser här och det kan störa mig lite grann men samtidigt, det här är en spion-actionfilm med mycket glimt i ögat och mycket humor. Det tunga dramat är kanske inte det som är högprioriterat. <laughs> Nej, verkligen inte i den här uh, filmen men det, det är trevligt att de försöker i alla fall. Och ja, det, det finns som sagt skavanker här i, i berättandet. Men alltså, ser man ta med steg tillbaka och ändå ser på, på helheten så har de ändå lyckats få ihop det. Och lyckats knyta ihop säcken. Och aldrig riktigt ändå tappat tempot i berättandet tycker jag. För även om det finns scener som, som du säger känns jäktade eller kanske ogenomtänkta eller ja, dåligt utförda så, så rycks man ändå med och vill fortsätta uppleva berättelsen här så det är ändå någonting som verkligen jobbar till filmens fördel. Ja, det kan jag inte säga emot. Absolut inte. Man slits med från första början och är intresserad över att få se vad är det som kommer att hända framöver. Vad, vad kommer härnäst och vad kommer de att stå inför och så vidare och så vidare. Och jag kan väl säga som så, utan att spoilera någonting, att... Jag var jättenyfiken på vad den stora planen skulle visa sig vara i den här filmen för den byggdes upp väldigt mycket där man bara fick ja, små vaga antydningar här och där och um, man blev nyfiken på Men vad är det han planerar egentligen, vad är det han ska åstadkomma? Och jag tänker inte säga vad det är, därför att det är en stor del av filmen att um, upptäcka men någonstans kan jag få känslan av att här försöker man göra lite närr av de här storskogsplanerna. De här idéerna som antingen ska förändra hela världen eller ödelägga hela världen eller vad det nu må vara. För jag tyckte att det här känns extremt överdrivet och... Mm. Lite för mycket för att jag faktiskt ska låta det bara glida förbi och utan att börja fundera över Men hur tusan hänger det här ihop och hur lyckades han övertala så många till att det här var en god idé och så vidare och så vidare. Där tycker jag att den här filmen fallerar extremt mycket. Samtidigt. Målet är ju att försöka stoppa den här stora planen, inte att driva igenom den, så um, absolut, jag är villig att förbese det även om jag tyckte att det var nog inte det mest originella eller det mest genomtänkta jag har sett. Mm, nej det, det är det väl inte Och det är ju mycket av eh, Ja vad ska man säga McGuffin teknologi i hans eh, stora skurkplan här Som jag aldrig förklaras Och inte känns logisk heller I, i hur den kan fungerar det, det, det känns lite märkligt Ja det, det är mycket överdrivet Och ja, de, de anspelar ju stort på De här storslagna planerna Som skurkarna har haft genom åren och ja, de, de leker väl lite med det och försöker ja, på ett sätt få ner det lite på, på jorden och kanske till och med motivera eh, skurkplanen men samtidigt som ja, förlöjligar ju de hela... Den processen här också som skurkarna försöker få igenom och det, ja, det, det blir lite, lite både hugget och stucket här och ja, det, det är i alla fall en, en märklig plan som ändå är ja, både lite frustrerande och underhållande samtidigt tror jag. Ja, det, det låtsas att det är smartare än vad det faktiskt är, det kan jag tycka. Och det är väldigt stolt över sig själv. Man kan nästan se hur filmen blinkar åt en och säger: Det där var väl klippt va? Det hade du inte förutsett, va? Ja, ja, ja, Och jag kan inte låta bli att sitta och tänka Nej, därför att det är alldeles för dumt att jag föreställde mig inte alls att det här skulle funka. Men som sagt, för all del, det här är en actionfilm med komiska inslag. Det här är kanske inte det största utav problem, men det är ett hål i manuset kan jag tycka. Det är ett farthinder i berättelsen om vi säger så, men det är ingenting som förstör helhetsupplevelsen, definitivt inte. Men någonting som däremot är extremt viktigt för helhetsupplevelsen, det är ju historien här. Så det är väl hög tid att vi tar en lite närmare titt på, vad handlar egentligen Kingsman The Secret Service om? Jo, Kingsman är en privat spionorganisation som arbetar helt i det fördolda. Deras uppgift är att förhindra allt ifrån lönnmord till världsomspännande konspirationer utan att någon vet att de existerar. När en av deras agenter mördas i tjänsten får de resterande agenterna i uppgift att finna var sin kandidat för att ersätta deras fallne kamrat. Harry Hart, eller Gallagher som hans kodnamn är, väljer ut sonen till en av deras tidigare kollegor som också omkom under ett av deras uppdrag. Galahad introducerar den unge Eggsy för en värld som hans pappa en gång tillhörde och Eggsy visar genast att han har talang för den här typen av farfylld spionarbete. Samtidigt har Kingsman kommit något stort på spåren. Prominenta personer runt om i världen försvinner spårlöst och mordet på deras agent har gett indikationer på att det hela är en del av en ondskuppfull plan som hotar hela mänskligheten. Vem det nu än är som ligger bakom det hela verkar även ha avslöjat Kingsmans existens. Och om Kingsman röjs ur vägen finns det ingenting som kan stoppa superskurkens framfart. Och... Det är precis vad jag ville ha. Men samtidigt så har de också en hel del självironi här. De är extremt medvetna om att de har James Bond som föregångare. Och därför så finns det ju en hel del referenshumor till James Bond i den här filmen. Och ja, de små gliringarna och andra små påpekanden som kommer är... Oftast väldigt underhållande och väldigt välkomna. Det finns en gemitlig stämning här som jag uppskattar enormt mycket. Rollfigurerna är intressanta och underhållande samtidigt som de, ja, faller in i vissa förutbestämda mönster. Men de gör det på ett så enormt galant sätt att jag störs inte utav att man återanvänder de här gamla stereotyperna eller att man går de här redan upptrampade stigarna för man gör det med en sådan finess och ett sådant sinne för humor att istället för att sitta och sucka så kan jag inte låta bli ett skratta och le och med tanke på att sådana situationer i vanliga fall för mig att stirra apatiskt och trumpet på skärmen så måste jag ju säga att de... Eh, Lyckas vinna över mig på sitt sinne för humor? Ja, det, till viss mån vill jag, vill jag hålla med dig där. Att eh, de är lite så här klämkäcka, gemytliga och ibland ja rebelliska i sin attityd i den här filmen. Eh, de, de, de blandar och ger lite grann, men ja, jag tycker att det, det blir lite för enkelspårigt i, i humorn i den här filmen tycker jag att det, de bygger nästan all komik på dialoger där de eh, ja, lite smått refererar till agentfilmer eller ja bara eh, kastar ur sig ett, ett gäng av eh, filmagenter eller något sådant. Det är, blir samma kaka om och om, om igen som man matas med här och ja... Det händer inte så mycket annat egentligen. Det är istället då just den här propra brittiska gentlemannen som de leker med som jag tyckte var extremt underhållande i den här filmen. Mm. Just den belevrade agenten som alltid har ett lugnt sinne och vet hur man ska uppföra sig i de mest makabra situationer. Det har de mycket skoj med i den här filmen och just det var det som jag, jag fnissade allra mest då tror jag. Jo men det ligger mycket i det faktiskt. Jag uppskattade enormt mycket att man nästan har tagit butlorn i vanliga filmer av det här slaget och gjort till en superhjälte mer eller mindre. För vi har ju en av huvudrollerna här, Harry Hart eller Galahad som han också kallas som är en av kingsmen agenterna och är en av deras mer prominenta medlemmar för han är stilen och elegansen manifesterad i mänsklig form. Han vet exakt hur han ska uttrycka sig, han är alltid artig och trevlig och han har alltid en dräpande kommentar på lager om man behöver använda den. Men han blir aldrig ful i munnen om vi säger så. Och när det sen börjar dra ihop sig till ett litet slagsmål. Ja, vi kan väl säga som så utan att säga för mycket att Galahad har eh, en hel del tricks och annat i sina shortärmar som inte går av för hackor. Jag var... Eh, Extremt imponerad när man ser honom eh, ta till hårdhandskarna i den absolut första slagsmålsscenen i den här filmen för eh, det var elegant, det var extremt välregisserat och även om det var på snudden att vara lite för överkoreograferat så... Eh, var det tillräckligt underhållande och tillräckligt imponerande för att jag bara skulle svepas med och njuta av varenda liten sekund av den här sekvensen? Ja, det är, är riktigt härligt här för um, Galahad. Han tappar ju aldrig fattningen. Han är ju fortfarande lugnet själv. Även mitt uppe i... i... Det mest hektiska slagsmål man har sett någon gång tror jag. Och vet precis vad han ska göra. Han behåller stilen, han behåller fläden, han behåller lugnet. Han är fortfarande den brittiska eh, gentlemanen som bara... Ja, ursäkta mig medan jag slår in skallen på dig lite grann här. <laughs> ehm, liksom så, den attityden. Och det, ja, det, det var riktigt härligt och... Ja, det är extremt bra eh, regisserat. Just eh, de slagsmålscenerna med Harry Hart där. Det är, det är riktigt guld och bra gjort. Och eh, de har verkligen arbetat hårt med att få ihop de eh, actionscenerna med, med Galahad här, här. Och eh, det visar sig var riktigt bra genomfört det är extremt imponerande det är riktigt härligt och ja, på något sätt så binder de scenerna ihopa karaktären också att det, det andas väldigt mycket om, om vem Harry Hart är i, i de här extrema situationerna och ja, ja, jag tycker att det, det klingar så bra med, med just den, den rollfiguren här också jag tycker det, är, ja, det var riktigt härligt att få uppleva Jo, men från att vi börjar titta på Kingsman och vi får stifta bekantskap med Harry Hart eller Galahad som hans kodnamn är så ser vi ju någon som bara är väldigt vältalig, väldigt artig, väldigt proper och har väldigt bra koll. Men vi får ju inte någon actionman vib från honom utan han känns ju bara som den engelska gentlemanen. Så därför får ju den här första slagsmålsekvensen så enormt mycket slagkraft i och med att vi har sett honom proper, vi har sett honom ordentlig, vi har sett honom vältalig. Nu ser vi honom också i full färd att använda alla sina talanger för att ta hand om ett gäng som är inte särskilt trevliga om vi säger så. Det är ett gäng som verkligen förtjänar ett rejält kokstryk och Harry Hart är mer än villig att ge dem vad de förtjänar. Men precis som du säger, den här biten hjälper oss också att cementera hela rollfiguren. Tills dess så är han inte komplett. Efter att den här sekvensen har dykt upp så har vi en bra bild av den här rollfiguren. Han är god, han har hjärtat på det rätta stället. Han är väldigt kall och kylig och logisk i pressade situationer. Men vi vet också nu att han har ett sinne av att vilja hjälpa till, försvara och vara... Ja, nästintill en gestalt också. Och det hjälper honom att få lite mer mångfald in i sin personlighet. För om man jämför honom med andra stora biospioner. Host, host, harkel, harkel, James Bond, host, host. Så är det oftast väldigt tunt på den fronten. Och att få den här lilla inblicken både i det fysiska och det gentlemannamässiga ger så mycket. Och en stor del av allt vi lär känna av Harry Hart och hans personlighet, det kommer ju genom Colin Firths skådespeleri. Mm. För den här mannen är helt sagolik i den här rollen. Han har utseendet, han har stilen, han behöver bara stå i bild och titta mot kameran. Och man får en hel våg med information egentligen som väldigt subtilt och väldigt snyggt levereras fram. Så jag är extremt glad att det är Colin Firth som de har valt att spela Harry Hart här för han är helt fantastisk i rollen. Ja, rollen behövde verkligen en människa som Colin Firth här för ja, han är ju egentligen väldigt känslokall på ett sätt. Han visar ju aldrig sina känslor. Han gömmer allting inombords och utåt sett är det bara den här kallepropre gentlemannen men med en person som, som Colin Firth så kommer känslorna igenom i alla fall. I, genom ögonen, hållningen, ja, ansiktsuttrycken. Genom agerandet. I små, små, små, små små detaljer. Och det kan Colin göra så väldigt bra. Och det gör det här också. Det, man ser ja, lite tumheten saknaden och ja, allt möjligt här i. Det, det ger så många nyanser. Och ja, Harry Hart bara växer på grund av detta så jag kan också bara applådera Colin Firths insats här för det, det finns absolut ingenting att klaga på här. Nej du har helt rätt, Det är ingenting att klaga på. Det enda jag skulle kunna ta upp och klaga på är rena manusmässiga saker och hur man har valt att strukturera upp historien. Så han gör det absolut bästa av rollfiguren som han har. Och jag är grymt imponerad av skådespeleriet här. Visst är det överdrivet i vissa sammanhang. Visst är rollfiguren i sig kanske lite platt och tråkig från vissa vinklar. Men i kombination med Collin så har det blivit någonting riktigt magiskt här. Och faktum är att en stor del av filmen bärs ju på Colin Firths axlar. Utan honom så hade det kanske inte blivit så bra i slutändan som det faktiskt är. Nu har han en del riktigt kompetenta medskådespelare i den här filmen trots allt, men jag vill ändå påstå att utan Firth ingen kingsman. Definitivt, definitivt. Alltså, det, det är en sån central karaktär i den här filmen. Vi introduceras för filmen med Colin Firths uh, Harry Hart. Vi introduceras för Kingsman med honom. Vi får lära känna ja, hela filmvärlden med honom som ledstjärna. Så det är ju verkligen en viktig person här och haverera den här. ...hjälpredan för oss åskådare- ...så havererar hela filmen. Och um, därför är jag villig att hålla med. Ingen Firth, ingen Kingsman, definitivt. Men trots att Colin gör ett lysande arbete- ...så kan han ju inte bära den helt själv. Utan en historia som den här ska ju fokusera på- ...en ny och ung talang. Och där har vi ju Gary Eggsy Unwine- ...som är en av ungdomarna som, ja, har en chans att bli en ny Kingsman och har en hel del träning att gå igenom. Men till skillnad från många av de andra kandidaterna så har ju inte Eggsy gått på någon fin skola. Han har inte någon officiell träning i någon av de talangerna som han kan behöva här. Utan han är bara någon som har en naturligt väldigt bra talang för att... Ja, hålla sig vid liv, klara sig undan situationer, ha ett gott huvud och ha eh, snabba fötter som kan bära honom. Så att det finns ju en hel del potential där. Frågan är ju bara om de kan lyckas, ja, forma honom i tid för att eh, klara av slutkonfrontationen hos Hust Hust härkel, Och det är ju inte första gången de har den här typen av historia när de tar en kandidat från en ja väldigt oväntad plats eller någon som ja har nästan alla odds emot sig. Det är väl lite av en stereotyp i den här typen av filmer. Men jag tyckte att det genomfördes med tillräckligt mycket hjärta och charm för att det inte skulle bli påträngande på många sätt och vis. Även om scenerna där man ser Eggsy ligga i träning för att bli en Kingsman är... De som drar ner den här filmen ganska mycket måste jag säga. Mm. Men det är mest för att de andra sidohistorierna vi tar del av- det är ju Galahads undersökningar av vad den här farliga planen är- och planens genomförande av superskorken. Så att det är ju den delen som känns lite som att den står på tomgång- med tanke på att man vet att det är något stort som är på gång- kan vi inte fokusera på det? Ja, ja det är faktiskt sant att det är här som det haltar lite grann. Jag tycker även att hela etableringen av Exis rollfigur kan bli lite långrandig och är ja, inte optimalt strukturerad om man säger så men eh, det fungerar ändå hjälpligt bra om man, man kan följa med och under hans träning så, så får man i varje scen i alla fall lära sig något nytt om Eggsy tycker jag ändå att även om filmen har en tendens att halta till lite under träningssekvenserna så tillför den ändå någonting det är inte bara så att de har tagit några träningsscener på Mofo bara för att ja, visa att han, vad han håller på med någorlunda utan det, det har något mål där i alla fall så eh, jag förstår hur det är motiverat att man har det i där men just tempomässigt och hur det är strukturerat det är inte det, det är optimala, det, det kan jag hålla med om och ja, Eggsy som som rollfigur man har ju sett det här förut. Det håller jag också med om att den här personen från fel sida av Järnvägsvåren. Så att, säga, att det ger en chans att eh, ta en plats i, eh, i en organisation som den här när han har all oddsen mot sig. Och det är inte det, det roligaste med den här filmen. Och jag är lite trött på, på streetungar eh, som de här och deras generella attityd. De är verkligen tvungna att understryka varifrån han kommer genom att ja, bara dra upp gatubarnet till, till Max med eh, slang och eh, hippa kläder och, och allt sånt här. att det, det bara känns lite för mycket och lyckligtvis är det ju bara korta scener. Med, med Egsi här innan eh, han får ta plats i, i Kingsmen och börja träningen där. Men eh, ja, jag är lite sådär att det, det känns lite segt i, i etableringen av den här rollfiguren. Jo, men det är väl för att man redan på förhand vet exakt hur det kommer att gå. Mm. Vi har redan sett den här typen av historia, precis som du säger- och jag förväntade mig att de skulle göra någonting nytt med den eftersom de redan har visat att ja men vi tar den här genren och vi gör någonting nytt fräft och vrider på det. Men just den delen håller de sig lite för klassiska med för min smak. Då tyckte jag att de gjorde det här så mycket bättre i en film som Men in Black där det ska introduceras en karaktär som också har potential att bli ny, ja. Man in black, så att säga. Men här, ja det, det kunde sköts så mycket snyggare. Det kunde varit så mycket elegantare. Men för vad det är så tycker jag ändå att det funkar. Därför att trots slang, trots attityden, så kan jag inte låta bli att tycka om Eggsy som rollfigur. Därför att han visar ändå att han har någonting mer än bara en surlig tonårsattityd. Där finns ett hjärta, där finns en hjärna, där finns en hunger att göra någonting stort och en frustration över att, ja, min låga position kommer inte ge mig möjligheten att göra någonting och därför så är det här en så enormt stor chans för honom. Men det som faktiskt gör att det fungerar som bäst... Det är personkemin mellan Eggsy och Harry Hart för eh, de kommer från två helt olika världar. Harry ser någonting i Eggsy som Eggsy, ja, inte riktigt har upptäckt ännu. Och ja, det finns en relation där som är extremt fint genomförd. En stor del beror, som nämnt på Colin Firth. Men en stor del beror faktiskt också på Taron Egerton som spelar Eggsy för eh, vad man än tycker om rollfiguren, hur stereotyp och tråkig man än tycker att den är. Han lyckas tillföra tillräckligt mycket unikt till den genom sitt skådespeleri, genom sin personlighet och genom sin kemi med alla de andra skådespelarna. Som gör att jag faktiskt tycker att den är värd att uppleva. Ja jag, jag håller med alltså Taron Egerton han tillför ändå någonting så även i de mest frustrerande och små tråkiga scenerna i början av filmen då får man ändå någonting att hålla sig fast vid just på sättet som Eggsy porträtteras av Taron här och ja ju mer man lär känna honom desto mer växer han och ju mer karaktär uppvisar han också och ja, det görs på, på ett föredömligt sätt här att eh, Eggsy som rollfigur blir eh, mer och mer utvecklad genom filmens gång och Taron han håller ju jämna steg med där och kan utforska fler möjligheter med, med karaktären i sitt agerande här och eh, han blir ju verkligen bättre och bättre ju längre filmen går tycker jag det enda negativa med att Eggsy som rollfigur utvecklas är att för varje steg framåt som han tar, för varje ny nivå utav personlighet vill han känna, desto mer inser vi ju att alla människorna som han lämnade bakom sig i sitt förflutna, de stannar ju kvar på samma nivå där de började och det blir lite frustrerande i längden om du frågar mig. Men det fokuserar ju inte på dem naturligtvis. De är inte ämnade att förändras särskilt mycket. Men ju mer en rollfigur blir komplex och intressant desto tydligare blir ju när andra ja, bibehåller ett väldigt tvådimensionellt uttryck i jämförelse. Så eh, han eh, drar ner sin egen familj smutsen på inget annat sätt än att de fortsätter att vara där och vara en aktiv del av filmen. Ja, en någorlunda aktiv del i alla fall. Det blir allt mer sällan som man återbesöker det forna livet- som Eggsy nästan lämnat bakom sig- när han börjar träningen på, på Kingsmen. Men ja, världen står verkligen still- och förändras inte ett dugg. Och ja, det, det är väl nästan lite, lite temat i, i filmen här också- eh, när man tänker på eh, superskurkens motiv till hans handlingar- och ja, handlingen i sig självt också- och varför han gör som han gör att det, det händer inte så mycket med, med, med människorna om man inte tar och gör någonting drastiskt. Och det är ju verkligen Exis familj och vänner och bekanta ett litet exempel på. De kan inte riktigt ha och hjälpa sig själva ur sin, sin egen situation utan de är verkligen fastsvetsade på den lott som de har blivit tilldelade. Ja, jag kan inte annat än att hålla med dig. Och nu när du nämnde Storskorkens planer och mentala inställning till mänskligheten hust hust harkel harkel så är det väl lika bra att vi kastar oss ditåt och tar en liten titt på honom för även om hjältarna i filmen inte får reda på vem som ligger bakom allt det här förrän lite senare i historien så får ju vi som filmtittare reda på det ganska tidigt om vi säger så. De eh, försöker inte dölja alls vem som ligger bakom alla de saker som håller på att hända. Och där har vi ju då en viss eh, Richmond Valentine som är en excentrisk biljonär som har väldigt negativa tankar om mänskligheten. Och de negativa tankarna står ju egentligen i väldigt stark kontrast till hans personlighet. För han är ju... Väldigt gladlynt, väldigt excentrisk och väldigt skämtsam. Så när man ser honom och när man hör honom prata är det väldigt svårt att egentligen koppla honom samman med det här mordiska geniet som har väldigt obehagliga planer för sig. Ja, det är ju som ett förvuxet barn egentligen, den här Valentine har en ganska naiv uppsyn om, om inte annat och verkar ha den här ungdomliga energin och glöden kvar men ja det, det är någonting som har förändrats där. Han är en person som har velat så väl i sina dagar och som egentligen kanske fortfarande har hjärtat på rätta stället men har insett att eh, hans försök att, att rädda världen det har inte gett något resultat och han tror sig nu har, har hittat anledningen till eh, varför det inte har fungerat och vad man borde göra istället för att ja, helt enkelt rädda världen och rädda hela eh, mänskligheten också här till typ på köpet. Och ja detta makabra sätt som han har kommit på det strider ju absolut mot hans sprudliga personlighet här. Så ja det, det är inte heller så att hans realisation om, om vad han bör göra eller någonting har påverkat honom rent personlighetsmässigt utan han är fortfarande samma glada typ. Han har bara kommit på vad han har gjort fel och nu kommer han att göra det rätt och sedan vad det har för konsekvenser... Det känns inte riktigt som det har riktigt sjunkit in i hans psyke nu där. Ja, med tanke på att ett av hans största karaktärsdrag i den här filmen utan att spoilera för mycket det är ju att han inte tål att se blod. Han har ju en väldigt stor skräck för blod och så fort det bara är en risk för det så kan han ju inte titta. Och att någon med det sinneslaget skulle vara så blodtörstig ja, det är eh... Det är ju nästan ett skämt bara det och det gör ju honom väldigt intressant att följa som skurk. Jag blev väldigt fascinerad av den här rollfiguren och jag kunde inte låta bli att sitta och småle när jag såg honom på bild. Och det leendet, det var inget hånleende absolut inte. Jag tyckte bara att han var så enormt charmig och det gjorde att det var ibland väldigt svårt att acceptera att den här killen har planer som kommer att göra att miljontals människor dör ute i världen men jag kan inte sluta att le för han är så enormt charmig och underhållande och det beror till störst del på Samuel L. Jacksons prestation här för att se honom med glasögon och väldigt, väldigt färgglada kläder med en enorm lespning ja, han visar bara vilken enorm bredd som skådespelaren har Ja det är väl i stort sett bara läspningen jag har någonting emot där som jag, jag tyckte blev lite överdriven i, i, i sina tillfällen där men annars alltså Sam Jackson han eh, kan verkligen fånga publikens intresse och eh, han kan hitta någonting med, med alla karaktärer han spelar som känns genuint och äkta på något sätt här och det har han gjort med, med Valentine också även om det här är en så överdriven person så Ja, man accepterar honom på något sätt här och man accepterar alla hans märkliga drag och man kan inte annat än att underhållas åt Sam Jacksons skådespeleri här. Det, ja, det är faktiskt eh, riktigt underhållande att se på här och han får ju verkligen en chans att testa något nytt för jag har inte riktigt sett Jackson på det här viset tidigare. Nej, det är ju sannoliken en väldigt unik roll som han spelar och... Den är ju en parodi på olika bondskorkar och liknande. Det är ju den absolut mest överdrivna typen av superskork som vi någonsin har sett. Och där ligger en stor del av charmen. Och ja, en stor eloge för Samuel L. Jackson. Fantastisk prestation här. Han är verkligen minnesvärd, den saken är säker. Och någon annan som också är väldigt minnesvärd, det är ju Skorkens närmaste hantlangare. För det är ju en spionfilm, självklart har Storskorken någon bakom sig som är väldigt duktig på att slåss och att se till att Storskorken överlever och inte drabbas av någonting. Och där har vi ju en viss gazelle. En tjej som är, ja, väldigt akrobatisk om vi säger så. För hon har av någon anledning förlorat båda sina ben, så hon har helt enkelt två proteser som hon går runt med. Och de proteserna är inte att leka med, för efter ett par kicksparkar till höger och vänster så kan vi väl säga att allt motstånd faller i bitar. Ja det gör det ju verkligen och ja, jag kunde inte tänka på annat än på Oscar Pistorius när jag, jag såg dem här och ja att hon blev modisk just med, med sina eh, proteser det, det klingade eh, lite grann Pistorius i mina öron också och ögon när man fick se det där så eh, det, det var lite spännande att få uppleva och det är också Härligt med en rollperson som den här som ändå har tagit och tagit sina svagheter och, och vänt dem till en, en styrka. Att det som egentligen borde göra henne till den svagaste länken har eh, gjort henne till... Ja, en övermänniska som kan besegra allt och alla i sin närhet i stort sett. Det är spännande och naturligtvis är den väldigt karismatisk sån här hantlangare, tystlåten, målmedveten. Allt är precis som man föreställer sig att det ska vara här och ja, det det behövs för den här typen av film. Det hade inte varit samma film utan Skurkens Hantlangare och Sofia Botella som spelar Gazelle här. Hon kan ju verkligen också förmedla mycket utan att säga ett ord. Ja men med det sagt så är hon ju inte en stum rollfigur men hon håller sig väldigt gärna i bakgrunden och låter Valentine vara den som pratar. Men hon kan visa så mycket med bara en blick, bara ett ansiktsuttryck och bara vilken kroppshållning som hon har. Så eh, det är en väldigt stark rollfigur som ändå är extremt diskret. Mm. Så ja, jag är också väldigt imponerad av Sofia Botellas prestation här. Det rör sig inte utanför de etablerade och gränserna om vi säger så. Hon är väldigt typisk i det området. Men lyckas ändå tillföra någonting som känns lite varmare, lite tredimensionellare och lite intressantare att sätta tänderna i. Så stora låg där. Men innan vi går vidare så har vi två rollfigurer som vi bara vill nämna i all hast. Därför att, ja... De må inte vara med så mycket som man kanske hade velat, men de lämnar ett bestående intryck efter sig. Och vad vore en spionfilm utan en spionchef och en riktigt bryltokig kille? För vi har ju Michael Caine i rollen som Arthur eller Chester King som är ledaren för Kingsman. Och vi har Mark Strong som Merlin eller deras prylkille helt enkelt. Och ja, vilken härlig prestation från de här gamla rävarna. De har verkligen det där lilla extra som gör att de är extremt sevärda oavsett hur lite de är med. Ja, de kan eh, verkligen tillföra en hel del här och ja, Michael Keynes allmänna elegans och... Eh... Förnämliga attityd, sådär, propra, agerande. Det, det är som klippt och skuret för en film som den här, och som överhuvudet för Kingsman så eh, fungerar han. Alldeles ypperligt här. Det, det är den här typen av roller som Michael Caine kan göra i sömnen tror jag egentligen. men det, det är egentligen inget speciellt med, med Arthur i, i den här filmen. Men alltså, han kan ändå tillföra så mycket liv och så mycket känsla till det hela. Det är helt fenomenalt. Och Mark Strong överraskade verkligen som Merlin för mig i alla fall just eh, vad han förde med sig till den här eh, rollfiguren och och hur mycket mer levande den här prylsnubben är jämfört med föregångarna. Och det de har hämtat inspiration för. För det, det här är ju en med en riktig karaktär. De har liksom känslor och eh, har uttryck. Det eh, händer någonting med den här figuren. Han har en egen liten resa också han ska ta sig ut för. Så det, det var en stor överraskning för mig i, i karaktärsväg där. Att det var så mycket att anspela på. Men han är absolut. Inte med mycket men alltså Han tillför enormt I varje scen han är med ja, Där är enorm närvaro Från Mark Strong här också det, Ja det kan jag bara applådera Ja men saken är ju den att till skillnad Från andra spionfilmer så blir ju oftast prylkillen mindre relevant ju längre filmen håller på. Det fokuserar hårdare och hårdare på äventyret mm. och den fiende som ska besegras. Men här vänder man lite på det och gör prylkillen mer och mer relevant ju hårdare situationen blir. Och han slutar ju egentligen att bara vara prylkille och blir ju en... Ja, med medkämpe i det här slaget. Han tillför tillräckligt mycket för att jag ska kunna konstatera, ja men det här är en rollfigur, med en personlighet och med någonting annat än att bara stå i bakgrunden och säga, ja här är din nya pryl. Ja, det, det finns ju mer. Det finns hjärta, det finns eh, driv, det finns starka band till övriga rollfigurer. Så att eh, ja, det blir en helt annan sak här. och eh, Hur lite han är med så är han ju ändå en hyfsat central roll. Och just sättet som de har presenterat honom på tidigare det, det gör så mycket mer i upplevelsen i ja, filmens slutfas så att säga. Att man är med på en helt annan emotionell nivå och hejar på eh, spionerna och agenterna i, i slutstriden där. För eh, ja, det, det är mycket som hänger på, på just hur man upplever Merlin där tror jag. Ja det håller jag med dig om. Och en sak är ju säker, och det är att Mark Strong är... Stark nog att bära den här rollen. Så en stor eloge till honom definitivt. Och även om Michael Caine inte är med särskilt mycket. Och även om det här är, som du sa, en roll som han kan i stort sett spela i sömnen. Så bidrar han ändå med en hel del bara med sin närvaro. Så en liten eloge till Michael Kane där. Ja, det är väl alltid välkommet i alla filmer en, en liten dos Michael Kane för att förgylla upplevelsen lite grann. Det, det är bara grädde på moset, eller hur? Ja, verkligen. Och vi vill ju alla ha grädde på vårt mos hos eller hackel. Men om vi ska ta och vända över till det visuella istället i den här filmen så... ...måste jag säga att det är en extremt färgglad film som vi ser. Mm. Och nu kan det ju bero på att jag har sett några av de modernare bond ...och andra spionfilmer som tenderar att vara lite gråare i tonen och färgskalan, om vi säger så. Vilket gör att den här sticker ut ordentligt som kontrast. Och... Det var väldigt välkommet för jag gillar när en film vågar ha färger med sig. När den vågar ha lite intressant design och när den vågar ha intressanta miljöer. Och det lyckas den att bibehålla genom nästan hela filmen. Jag skulle vilja påstå att det är på stället där de har slutkonfrontationen där hela världens öde kommer att avgöras som känns... Lite för billig, lite för typisk och lite för... Mäh, mm, helt enkelt. Och jag förstår man har valt att göra så därför att budgeten tog förmodligen slut och man ville göra någon form av parodi på alla dessa stora bondskorkas hemliga tillhåll, men... Med tanke på att man har byggt upp en väldigt snygg estetik i bilden under hela filmen så känns det som ett rejält nerköp faktiskt. Ja, det gör det väl i viss mån där att eh, det är väl främst mot slutet av filmen som filmen rent visuellt tar och vacklar en del. Eh, samtidigt är det ju också där som filmen blir som mest färgsprakande också i eh, i den här eh, ståtliga finalen i, i filmen här. Men ja, där märks det att man har dragit åt svängremmen betydligt mer där. Och ja, man kan ha eh, tankar om att det, det har med budgeten att göra. Men ändå hur de har lagt upp det där så tycker jag att de har lyckats ändå kapa rätt delar där för att ändå få då se så snyggt ut som möjligt det är ju inte direkt fråga om några kartongkulisser som de har tagit och spikat upp helt plötsligt där för att de har helt fått slut på pengar utan de har ändå fått till någon form av estetik där också och där finns ju faktiskt även i, i tillhållet snygg scenografi och snyggt skapade kulisser här också. så, så det, ja, det är lite ris och lite ros med, med just slutscenerna i, i den här filmen men visuellt så lyckas man väl ändå binda samman de delarna som du pratar om med, med det övriga som har lett fram till det hela där. Att eh, jag inte fick känslan om att det var en så våldsam abrupt förändring utan vi, vi leddes ändå in i, i den miljön med dess egna estetik lite, lite logiskt ändå. Att eh, man inte reagerar så starkt på det, åtminstone inte jag. Nej det är ju inte så att det är någon blixtförändring direkt där det går från det ena till det andra utan någon förklaring. Det är ju en successiv förändring naturligtvis. Men jag kan ändå tycka att ja, det stämmer inte helt överens med helheten för vi har ändå spatserat runt i väldigt fina salar och väldigt speciella miljöer som verkligen skriker brittisk kultur mm. och det uppskattar jag verkligen. Nu har jag ju en väldigt stor förkärlek till det brittiska och det finns så mycket klass och stil i bilderna här som jag verkligen uppskattar att det var kanske jag som satt och blev sur att allt det försvann till förmån för något som kändes så mycket mest stereotypt och tråkigt för filmgenren att jag bara tappade intresset helt enkelt. Men det är ingen katastrof, verkligen inte. Och genom hela filmen så håller man en väldigt lagom nivå på det estetiska och kamerarbetet är väldigt snyggt och inramningen fungerar alldeles utmärkt. Och de specialeffekter som man använder, de flyter väldigt snyggt in i resten av bilderna. Men det är ju också fördelen när man har en väldigt färgglad och energirik film som den här. Specialeffekter har lite lättare att döljas bland allt det färgglada i förhållande till filmer som är lite mättare i tonerna. Ja, de har ju verkligen lyckats med en hel del fräsiga effekter här. Men det är ändå ganska gott om scener då de blir väldigt påtagliga- och man dras dit och kan identifiera dem som just specialeffekter separerade från bilden i övrigt där. att det, det finns en viss dissonans mellan, mellan film och effekter där i en hel del scener jag tänker både i den absoluta början av filmen och ja, ganska så i, i slutet av, av rullen här också att där finns det Ja, väldigt digitala scener om man säger så som verkligen skrek på min uppmärksamhet där och gjorde sig påminda. Men det finns även så många scener där de har sammanfogat det så ömt och smidigt det bara kan så att det inte går att upptäcka några som helst ...skillnader här mellan effekter... ...och övriga filmen. Så ja, där är... ...både Riseros här också tror jag. Och ja, ju mer bombastisk... ...de vill att... ...action-scenerna ska vara med... ...dess effekter, desto mer... ...börjar de... ...digitala effekterna att... ...påkalla min uppmärksamhet. Ja, det får jag väl ändå... ...hålla med dig om. Jag tror inte... ...det störde mig lika mycket som... ...det störde dig, men... Jag kan definitivt se vilka scener det är som har strukit dig mot hos och fått dem att kanske inte ja, sjunka ner lika lätt för dig. Så vi kan väl konstatera att Kingsman har ett väldigt högt tak när det gäller specialeffekter men det har också ett väldigt lågt golv. Så hur man som filmtittare kommer att motta de här effekterna det, det kommer väl bero mycket på tycke och smak helt enkelt. En del av dem kan man väl ursäkta på grund av genren, men några av dem... ...ja, är väldigt svåra att förlåta faktiskt. Det, det håller jag med om. Men trots det, när det fungerar så fungerar det riktigt, riktigt bra och det glädjer mig faktiskt. Och något annat som glädjer mig enormt mycket också, det är faktiskt deras val att använda blodseffekter i den här filmen, för... Det är någonting jag har lagt märke till på sistone att i såna här filmer har man blivit ja, mer och mer försiktig i att använda blodsplattor och liknande. Men här använder man sig av det ganska frikostigt. Men inte på en nivå som skulle göra det, ja, taffligt eller ostigt utan man konstaterar helt enkelt, ja, när man skjuter någon på det här sättet, när man hugger någon i stycken eller när man gör någonting annat som åsamkar skada, då är det rätt stor chans att det kommer att börja blöda på de ställena. Ja, det, det, det är skönt att vi som biopublik blir påminda om det här så att vi inte går ut och gör oss olyckliga på någon annan här. De har en, en hög nivå av våld här och det är överdrivet våld men det är ju också våld med konsekvenser. Och man får verkligen se att det de håller på med det gör ont och mm. det åsamkar skada och det kändes bara rätt i det här speciellt med tanke på att ja, det, det är en ganska kylig attityd i både filmningen och naturligtvis i gentlemanna agerandet att det inte är mycket känslor involverat där som att se eh, effekterna av deras agerande och eh, se blodet spruta lite grann det var lite behövligt för att få igång lite känsla i, i action-scenerna där. Så det var, kändes som ett naturligt val och det var ett val som verkligen gagnade de här scenerna också. Just när man är inne på slagsmålscenerna här också så har de ju en enorm slagsmålsproduktion i mitten av filmen som håller på i evigheter som är så enormt utstuderad så väl regisserad och fotograferad det är ett virvar av människor i de här scenerna och jag var helt förbluffad. Det här var alltså klimaxet i filmen. Det var ingenting annat som eh, kunde mäta sig med det här för min del i alla fall i just eh, actionbiten i just filmmakeribiten för här har de ju verkligen visat vad de kan. Och eh, Matt Vans syn på eh, det här med, med slagsmålsballetten, det fick verkligen mig att häpnas. Just hur de har eh, sammanfogat det hela klippen är nästan helt osynliga i den här scenen också. Ja, det var riktigt imponerande måste jag säga. Ja, jag kan bara hålla med dig. Det är en fantastisk scen att få ta del av- Sen kan jag väl tycka att den är lite för överdriven, den är lite för våldsam och den håller på lite för länge. Men med tanke på vilken betydelse den har för historien, utan att säga för mycket, så förstår jag varför den är där. Jag uppskattar att den är där och det rena genomförandet är magnifikt. För som du säger, klippen syns nästan inte alls, de är helt osynliga- och genomförandet är storslaget och att ha så många människor som till synes gör vad som faller dem in och ändå veta att det här är noggrant utplanerat, det här är gjort med enorm fingertoppskänsla, det är imponerande. Där är ingen scen efter den här som riktigt toppar den och de försöker lite här och där att ja men titta vi kan fortfarande göra de här storslagna scenerna men... Nej, när det gäller action och när det gäller våld och när det gäller att hålla sig levande. Det är den scenen som vinner filmen. Och då har vi ändå 40 minuter kvar av rullen att titta på. Ja, det, det var lite märkligt att den var placerad just där. För resten av filmen blev nästan lite av ett antiklimax där. Men ja det var ändå härligt att få uppleva. Och det var skönt att Matt Vaughn har tonat ner lite grann på på våldet ändå om man jämför med tidigare produktioner som Kick-Ass och ja, den serietidnings våldsproduktionen eh, hade inte riktigt gjort sig hemma här så det är skönt att han har, har fattat det och tonat ner det till en något mer eh, verklighetsnära nivå i alla fall här som eh, fortfarande är lite överdådig men ändå fullt godtagbar och Ja, realistisk i, i någon mån i alla fall där så att eh, det gjorde sig riktigt bra och ja det är väl så överlag med hur eh, Kingsman ser ut att eh, det är lite överdådigt men det är ändå på en hyfsat realistisk nivå rent visuellt där att eh, de leker lite grann men det kan ändå hålla sig lite grann på mattan emellanåt det, det känns lite amerikaniserat mycket av det visuella som de försöker åstadkomma men det brittiska lyser ändå igenom med det lite tillbakahållna och sådär så att det, det är viss dissonans men i många fall så fungerar just det amerikanska och brittiska i den här filmen tycker jag. Jo, men det är nog också ett väldigt medvetet val här att man har en hjältesida som är brittisk och man har en skurksida som är amerikansk. Det kan inte gå någon förbi med tanke på att vi både har Samuel L. Jackson i rollen som skurken och att... En hel del av det som smids och planerna som görs sker borta i Amerika. Så ja, man har en väldigt tydlig jag-och-ni-mentalitet här på gott och på ont naturligtvis. Men jag tyckte det var kul, jag tyckte att det så snyggt ut och det var väl genomfört och... Det är väl så jag skulle vilja beskriva det mesta i det visuella i den här filmen. Snyggt och elegant. De försöker sig på ibland en del som de inte riktigt är kapabla att ro i hamn. Men jag kan imponeras av försöket åtminstone. Ja, exakt. De, de vill de, göra någonting här i alla fall. De vågar experimentera lite grann med hur de genomför det och... Det kan man ju applådera i alla fall, även om det inte alla gånger går hem. Eh, och det finns ändå ett, ett genomgående visuellt tema här också. Och de lyckats hålla det hyfsat sammansatt genom hela filmen här också. Det, ja, det, det är överlag alltså en angenäm visuell upplevelse tycker jag. Ja, jag skulle bara vilja påstå att det är klippningen, precis som manuset, som... Gör att vissa sektioner känns lite för långa och känns som att man hoppar ifrån den så kallade huvudhandlingen för att gå in på sekundärhandlingarna som inte känns lika intressanta. Det gör ju att den är lite svagare, inte bara berättarmässigt utan även visuellt. Men det är inget jätteproblem egentligen. Det kunde ha sköts snyggare, det kunde ha genomförts med lite större elegans. Men för vad det är så är det fullt godtagbart i alla fall. Ja, på, på det stora hela så får man väl ändå vara nöjd med det man har fått uppleva. Just det här att filmen inte riktigt vet om den ska vara amerikansk eller brittisk kan störa mig emellanåt rent visuellt också här. Men eh, alltså, även om det finns många små saker som stör mig så... Det, satt jag ändå och, och var nöjd med, med det jag fick uppleva. Ja, och det var väl mer eller mindre en slutsummering så jag undrar om du har någonting att tillägga åt oss? Ja, ja vi ska se om jag kan utveckla det hela här. Eh, för, ja, vad ska man säga här? Kingsman, ja, den spelar ju mycket på eh, gentlemanna, spioneri, alla Bond men den har aldrig tonen eller ens elegansen av gamla spionfilmer. Istället är det mer av gasen i botten action och självmedvetenhet och överdådighet i samtliga delar av produktionen. där Man, man vet inte riktigt vad man vill göra. Man har inte kunnat bestämma sig om man vill göra en, en spionparodi eller en actionfilm som man gjorde lite av varje. och ja. I många avseenden så fungerar Kingsmen i det den försöker genomföra där. actionscener med en humoristisk touch ger lite extra krydda åt det hela. Rollfigurernas propra framförande kontra de ultravåldsamma situationerna de befinner sig i är också väldigt tilltalande. Men denna blandning skapar också en, en del bitter eftersmak. Det är brittisk tillbakahållenhet och amerikansk extravagans skapar en viss dissonans emellanåt där. Och det är som att filmen pendlar mellan eh, brittisk och amerikansk attityd gentemot filmmakandet också vilket störde mig. Eh, filmen refererar också bara till andra spionfilmer genom dialog, vilket jag kunde tycka blev lite tröttsamt. Eh, filmen verkar tycka att det, det är smart och referera till vad som brukar hända i filmer av det här slaget. Och det kan vara väldigt roligt och givande också. Men det som är smart är väl egentligen att visa det. Kingsman kunde ha lekt med, med publikens förväntningar här. Rent visuellt anspelat till tidigare filmer. Lekt med den typiska spionatmosfären- Ja, jag hade till och med godtagit att alla spionerna i Kingsman talar som dåliga Sean Connery-imitatörer. Eh, Kingsman vill vara självmedveten och refererande. Men då tycker jag att det, det krävs mer än att man bara rabblar upp andra spionfilmers namn och, och, och blinkar lite åt kameran. Men lägger man allt fluff och haltandet i berättandet åt sidan så är ändå Kingsman en underhållande film. Det finns en viss skärm här och det är överlag kompetent genomfört. Skådespelarna håller en riktigt hög klass och rent visuellt lyckas de med imponerande scener. Så ja, kanske gick jag in med för högt satta förväntningar på att det här skulle vara en så fräsch fläkt som blåser nytt liv i spiongenren med sin självmedvetna och små rebelliska attityd här. Men Kingsman är inte en brittisk spionfilm ställd på sin enda. Kingsman är en actionkomedi med spiontema. Därför blev jag lite besviken när jag såg den här filmen, men ändå när jag hade ställt om så hade jag ändå en trevlig stund med denna film filmen. Det är inte den film jag hoppades att den skulle vara, men det är ändå en film som jag trots allt skulle kunna dela en Martini med. Ja, bara den är skakad och inte rörd i så fall. Men ja, jag satte mig också med en del förväntningar när jag skulle titta på Kingsman The Secret Service- men jag måste säga att filmen lyckades vinna över mig ganska tidigt med sin charm, med sin glimt i ögat och med sin självironi. För även om historien inte är så mycket att prata om egentligen, det är ganska typiskt för genren, så är den medveten om det och försöker istället göra det så ironiskt och skämtsamt som den bara kan. Det här är en metafilm på många sätt och vis som gör narr av sin genre men förnedrar den inte. Den påpekar istället kärleksfullt att det här är ganska överdrivet och det visar vi genom att överdriva det ännu mer för att göra det väldigt påtagligt. Och det kommer att bero väldigt mycket på filmtittaren om den uppskattar den här typen av metahumor och självironi. För mig funkade det alldeles utmärkt. Jag sjönk in i historien, jag tog del av rollfigurerna och njöt i fulla drag från början till slut. Visst är det Sega-partier, visst är det sektioner av filmen där man verkligen kan undra hur de tänkte när de satte ihop den, men helheten är tillräckligt stark för att jag ska tycka att den är underhållande. Är det en djupfilm? Verkligen inte. Är det en film med ett innehåll som är världsomvälvande? Nej, definitivt inte. Men det är en kul rulle som erbjuder många skratt och många spännande actionsekvenser som faktiskt visar att filmmakarna har en enorm talang för sådana saker. Visst är den bombastisk, visst är den överdriven, visst är den sanslös. Men rollfigurerna är tillräckligt intressanta och givande för att man ska hålla sig kvar vid dem och bara vilja se vad händer med dem i nästa sekvens. Kommer de att klara sig? Kommer de att dö? Vad kommer att hända egentligen? Och med allt det sagt så skulle jag vilja säga att Kingsman The Secret Service är... En väldigt trevlig liten spionfilm. Den går en upptrampad väg, den gör inte mycket nytt. Men det den gör, gör den med mycket hjärta, mycket själ och mycket energi. Och som underhållning så fungerar den alldeles utmärkt. Ja, man kan ju inte annat än att säga att det här är en film som underhåller vad man än har för invändningar så, så finns det... Så mycket och ändå låta sig svepas med och uppleva och... Ja, bara fnissa åt. Men om vi vänder blicken vidare till nästa vecka så är väl tanken också att vi ska få skratta loss lite. För nu ska det bli en skojfrisk liten barnfilm som vi ska titta på igen och... Ja, vi har ju en viss förkärlek för utomjordiska ting så det är väl hög tid att vi kastas ut i kosmos igen... Ja, vi hamnar alltid där förr eller senare igen av någon jämrans anledning. Och ja, nu är vi där på ett mer barnvänligt plan den här gången. Och nog är det fara och färde ute i kosmos igen. Och nog så verkar det som att det är någonting på väg mot vår älskade jord igen också. Ja, det blev väl en lite modernare version på historien som vi ska ta oss an. Och... Det kan bli väldigt skamligt, Det kan också bli extremt smärtsamt. Allt beror på historien. Allt beror på genomförandet. Och eh, som läget ser ut nu så har jag ingen aning om vad jag kan vänta mig överhuvudtaget. Det kan bli eh, riktigt njutningsfullt. Men det kan potentiellt också bli extremt smärtsamt. Ja, jag känner samma sak. Jag vet inte var vi kommer att landa med, med den här filmen. Men... Eh... Ja, jag känner mig ändå hyfsat hoppfull på att man kommer att ha lite småmysigt. Kanske få sig ett, ett skratt eller två där också. Och med viss försiktighet så känner jag mig ändå någorlunda positivt inställd. Och känner mig redo att bekanta mig med ännu en utomjording den här gången. Ja, vi får väl se om de hittar hem med den här filmproduktionen. Det blir spännande att ta sig an. Men om inget annat så kommer vi att ha en väldigt färgglad visuell upplevelse att ta oss an. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart igen.